pràcticament camins de ronda, no? Els que són els que inclouen aquesta Sí, aquest, sí, aquest sí, de Llafranga callles per al camí de ronda, tot i que hem fet una variant per a les roques. Uh -huh. I el de Cala Pedrosa que fa a la llarga d'on hem obert un tall nou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 Que, doncs brirà aquest seguit d'activitats que hi ha a casa nostra una vintena d'activitats que hi ha a casa nostra doncs, començant per aquest cap de setmana amb aquesta primera activitat i allriesgant-nos al llarg de tota la setmana que ve acabant donc amb, amb el carrossel i també amb un concert final de dilluns eh, del dilluns eh, 10, no, del dilluns sí, 10. dilluns deu perdó amb la Neus mar per Neus mar. tant donc el eh,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 és recomanable que portin una cantimplora amb una micatada d'aigua perquè notres tenim els dos bitollaments però si en algun moment donat durant la marxa volen veure doncs sempre va bé que portin una cantimplora amb una micata d'aigua uh -huh. i així es poden veure més en el seu gust no? segons, I tant. segons el tram o la calor que hi fagi. Això, sí, això cal remarcar-ho i també doncs eh, aquesta protecció eh, tant, doncs... protecció solar, un gorro, uller de sol si sí, sí, es preveu amb un bastanta clau el diumenge sí, sí. Ara, portàvem uns quants caps de setmana suposo que vosaltres també devíeu estar atents no? perquè portàvem uns quants caps de setmana que, que la pluja doncs, eh, sí. feia acta de presència i suposo que vosaltres devíeu estar amb els dits creuats sí, sí, uh -huh. sí anem, anem mirant anem seguint però bueno, ens ha plogut molts anys i la gent ve igualment i la gent el dia que, o sigui, hi ha gent que m'ha dit de les millors marxes que he fet hi ha dies que havia plogut tot el dia uh -huh. i ja quedes el xop i la gent continua caminant i s'ho passa superbé